السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين شرع لنا دينا صراطا وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وهو الخبير واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه تسليما مزيدا وبعد نشكر الله سبحانه وتعالى napokaribishani tena wapenzi watazamaji katika kipindi chenu cha التوحيد واولى توحيد مwanza Tunashukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kutujalia ni miongoni mwa muumini ahlittawhid kwani pasina tawhid munadamu hawezi kuwa na amani katika ulimwengu wala ulimwengu wake wa baadaye atakapokutana na Allah Subhanahu wa Ta'ala fali-llahi al-hamdu ala ni'matil-islam wal-imani wat-tawhid basi tunamshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kutupatia neema hii kubwa ya kuwa ni minal muwahhidin ni miongoni mwao wanaompokea Allah Subhanahu wa Ta'ala katika huu ulimwengu. Katika vipindi kadhaa vilivyotangulia tumeweza kuzungumzia au Sheikh rahimahuhufidhahu Allah tabaraka wa ta'ala mtunzi wa kitabu hiki cha Aqidatu Ahlis Sunnati wal Jamaa Sheikh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamd hafidhahullah amezungumzia kuhusiyana na sifa au mambo ambayo ni hasa kuhusiana na aqida ya ahli sunnah wal jamaa tumezungumzia mengi katika hayo na leo biidhnillahi tabaraka wa taala tutaanza mlango mwingine ambapo shekha anaita ni khasaisu ahli sunnah wal jamaa katika mlango uliotangulia alikuwa anazungumzia kuhusiana na khasaisu aqidat al islam aqidat ahlus sunnah wal jamaa ما بوياكي بيكي ينهوسيهانا عقيده ايمان يا اهل السنه والجماعه ايمان صحيح يك الاسلام نا كتيكس اوب توبيكي شيخ انا زومزيا خصائص اهل السنه والجماعه ما بوياكي بيكي ولا نا يوصيفك نايو اهل السنه والجماعه وهن بنزمتزاماجي يكون مسلم بس ان شاء الله يكون كتابه عقيده صحيح يك ambayo ni aqida ya ahlu sunnah wal jamaa wajua mambo ambayo kwamba wanasifika nayo wafasi wa aqida hii ya ahli sunnati wal jamaa ambayo ni nadrak wapata kwa, kwa vipote vingine ambavyo vi kwamba wamehalifu manhaji ya ahlu sunnah wal jamaa basi haya ndiyo sheikh kutueleza tuweza kufaidika nayo ikiwa tunayajua tujikumbushe na ikiwa hatuyajui basi tujibidishe kuweza kusifika nayo nasema shaykh hafizahullah kama anna alaqidata kama anna li aqidati ahli sunnati wal jamaa mizat tamtazu biha an ghayriha min al aqaid kama kuna mambo ya kipekee kuna sifa ambazo kwamba inayo ambayo inaitafautisha na akaidi zingine aqeeda zingine za vikundi na vipote vingine vya dini dini zingine fakadhalika li ahli sunnati wal jamaa wa mumayyizat yamtazuna biha an ghayrihim vivyo hivyo ahli sunnati wal jamaa mambo ya kipekee ambayo inawatafautisha na wasiokuwa wao min ahli almilal walnihal miongoni mwa wa e, mila zingine na vikundi vingine kisha Sheikh As-Sama hafizahullah tbaraka wa taala wayajdur bi kulli man intasaba ilaihim na inampassa kila anayejinasibisha kwa ahli sunnati waljamaa أن ياخذ بها اويزه كسف كانه مambo haya مخصوص ambao nasifika nayo اهل السنه والجماعه ويأطر نفسه عليها حتى ينال ما ناله اسلافه أصلا من خير وفضل اجبدي شيء يكوع مككمavu وشكمانا وكبكيا ketika mambo haya ambao nasifika nayo اهل السنة ili aweze kupata fadla na daraja na khairi nyingi waliopata uwema waliomtangulia kwa hivyo mslamu ambaye anajitakia khairi ni lazima ajue sifa hizi ambazo Mtume sallallahu alayhi wasallama na masahaba wake ambao ndio viongozi wa ahlusunnah waljamaa wal nazo ili naye pia aweze kujibidisha kuwa na sifa hizi ambazo zitamletea khairi kubwa katika maisha yake ya leo na zaidi maisha yake ya kesho atakapokutana na Allah Subhanahu wa ta'ala. Na Sheikh Asma famin tilka al-khasais allati tamayaz biha ahlu sunnati wal jamaa maali. Na miongoni mwa mambo hayo ya kipekee ambayo wanasifika nayo ahlusunnah waljamaa ni kama yafuatayo jambo la kwanza aliktisaru fi atlaqii ala alkitabi wassunnah Misingi yao ya kwanza their primary source, ambapo wanachukua ujumbe wao wanachukua uongofu wao wanachukua mafunzo yao ambayo inawaongoza katika kwa mabudu kwa Allah Subhanahu wa ta'ala na kitabu cha Allah Subhanahu wa ta'ala na sunnah ya nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam basi wao siku zote huni katika ka source himself kabisa Ambayo haina taksir Ambayo haina upungufu katika aqida zao wanachukua kutoka kwa ku Qur'an na sunnah ibada zao wanazipata kupitiya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna ya nabi sallallahu alayhi wasallam muamalatahum na sulukihum muamala zao na tabia zao na mambo yao yote ya kimaisha mfumo wao wa maisha asili yake ni kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna ya nabi sallallahu alayhi wasallam <تصفيق> فكل ما وافق الكتاب والسنه قبلوه واثبتوه يا ليوتي امباو يمثبثي الله سبحانه وتعالى ولا سنه صحيح يا نبي صلى الله عليه وسلم وهو وانا يكبالي نكيدثيش كاتك معيشه ياو ميسينغ ياو نكوراننا سنه يمتم صلى الله عليه وسلم سي قال فلان ولا علان ila tuk -tuk tukuchukua ya fulani na alaan ni lazima iwe inakubaliana na kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala na sunna ya Nabii sallallahu alayhi wa sallam wa kullu ma khalafahuma radduhu ala qa'ilihi aw radduhu ala qa'ilihi ka'inan man kan ma chochote ambacho kitakuwa kina kinzana na mafundisho ya Qur'an na mafundisho ya Nabii sallallahu alayhi wa sallam wao watakuwa hawayakubali bali wanamrudishia yule ambayo ni mwenye kauli ile awe atakayekua maada maneno yake mafundisho yake mazungumzo yake yanakinzana na mafundisho ya kitabu cha Allah na sunna sahihi ya Nabii sallallahu alaihi wasallam basi wao huwa hawakubali mambo kama hayo hawakubali ibada kama hizo Sheikh anasema bi khilafi ahli al bid'ah wa al dalalah kinuma na watu wa bid'ah na watu ambao wamepotea katika huu ulimwengu ambao a'radu an hadhain masdarain ambao wameipatia nyongo hawakuipatia umuhimu misingi hii au misingi hii mbili muhimu alquran wa sunnah wao siku zote utakuta kuwa akhadhu dinahum an tariqi al ru'a Utasikia watu wamechukua misingi ya mambo fulani ya dini kupitia ndoto wala si Qur'ani na Sunnah. Utasikia watu wao wamechukua wa misingi ya dini yao au wamejipatia wameshikamana na mambo fulani ya almukashafat, ni mambo ambayo fulani anadai ya kuwa alipata ilham au alikujua na malaika au alikujua na roho, roho yake ikamzungumzisha na kumfunulia mambo fulani ambayo yeye na wafasi wake wameshikamana nayo na hayana msingi katika kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala wala sunna ya Nabii sallallahu alayhi wasallam au mtasama tuakuwa ya nafsi yangu imependa kitu fulani nafsi yangu roho yangu imeona kitu fulani na kitu kama kile yeye akaifanyia istihsan akaipendekeza akawa ni mwenye kuifanya yeye na wafasi wake na wakawa ni wenye kufanya hali ya kuwa haina msingi katika Qur'an wala sunna ya Nabii sallallahu alaihi wasallam kwa hivyo mslam anachukua mafundisho ya dini yake kutoka kwa Qur'an na sunna hii ndio msingi sos, mbili muhimu na hata wale wasio kuwa waislamu ni muhimu wao kuelewa kuwa. ikiwa utasikia jambo lolote ambalo linanasibishwa na Uislamu Unasikia waslamu ni watu wa kadha wa kadha ni wawaji. Waslamu wanabudu wanaabudu majini waislamu wanaabudu alkaaba waislamu wanaabudu nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikiwa utasikia madai kama yale ni muhimu wewe ikiwa kweli watafuta haki kuweza kuiyafathilia na kujua kuwa asli ya madai haya ni wapi je kitabu cha waislamu ambacho ni Qur'an Inamafunzo ina, ina, ina mafunzo kama hayo je mafundisho ya nabii wao mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amefunza mambo kama hayo na huko ndiko utakuwa utaweza kutambua haki lakini ikiwa unasikia mambo kwa fulani na fulani na fulani basi hakuna siku ambayo utakuja kutambua Uislamu au kuelewa Uislamu kama ulivyo ko wa sunnati wal wanachukua misingi ya dini yao mafundisho ya dini yao kutoka kwa alqur'an wa sunnah na rafidhah ambao wao wanachukua mafundisho ya dini yao kutoka kuwa maimamu wao wanavodai yakuwa imam fulani ni maasoom yeye hawezi akafanya kosa na atak, atakacho sema ni sawa na Qur'ani na sunnah ikawa wao wanavodi wanachukua misingi ya dini yao wanachukua mafundisho ya dini yao kupitia kwa maimam na kama anavyosema Sheikh Ibn Baz rahimahullahu tabarak wa taala wala ummatul muhtadun na maimam waongofu radhiyallahu tabarak wa taala anhum kaaliyyin walhasan walhusain radhiyallahu anhum baraa'un minhum na maimam kama vile Ali radhiyallahu anhu, Hasan radhiyallahu an, Hussein radhiyallahu anhu, kura na wengine wema waliofuata hawa ni maimamu wa ahlu sunna ambao sunna katika maisha yao na dini yao walipata kutoka kwa Qur'an ya sallallahu alayhi Kwa hayo wao mambo kwa na ma kama hayo hayana msingi hayo ni madai na maimamu wako mbali na wao anavyosema Shekh Ibn Baz rahimahullahu tabaarak wa ta'ala kwa hivyo ahlu sunnati wal jamaa misingi yao haijajengwa kwa theories m hmm? yani katika mbali mbali nadhariyat iwana nadhariyat ya ilmu an-nafs ya ilmu al-ijtimaa'i nadhariya aw theories ya psychology aw sociology na kadhalika Maadam adam theory ka wazile zinakinzana na Qur'an na itakuwa sio msingi kwetu sisi itakuwa sio source ya kuchukua e, msingi ya au mafundisho ya dini yetu bali source ni fa'ilu sunnati wal jamaa agnahumullah tbaraka wataala bilkitabi wasunnah an dalalati ahli alard confusions ambazo wanadamu huwa wanakuwa nayo theory inajengewa msingi leo na kesho inabadilika lakini kitabu cha allah subhanahu wa taala na sunnah ya mtumisi sallallahu alayhi wasallam ni msingi thabit ni ambayo kwamba haitikisiki na mwanamtu wetu sallallahu alayhi wa sallam akatoekea wazi ya kuwa ikiwa nyeny hamtaki kuchanganyikiwa katika huu ulimwengu hamtaki kupotea njia katika huu ulimwengu basi shikamana na Qur'an na sunna ya Nabii sallallahu alaihi wa sallam lantadhillu ma intammasaktum bihima abada hamu mtowa ya njia baada mtamua kushikamana na Qur'an na sunna ya Nabii sallallahu alayhi wasallam kwa hivyo hii ndo msingi ya kwanza au jambo la kipekee ambalo kwamba Ahlus Sunna wal wanasifika nalo wao wanashikamana na an-nusus nususu alkitabi was-sunnah jambo pili ni at-taslimu linususi shari wa fahmiha ala muqtada manhaji as-salaf wa na kuwa asili ya dini yao na mafundisho yao ni Qur'ani na Sunnah hawatangulizi akili zao mbele ya Qur'ani na Sunnah hautapata mfasi ambao ni mfasi wa, wa, wa, wa aqida ya sahihi ya Kiislamu ambaye ya kuwa aya hii imepitwa na wakati au hadithi hii sahihi ya Nabii sallallahu alayhi wasallam haingii akilini Tunafaa kufanya kinyume abadan katika mambo yao ya kipekee sifa wanayosifika nayo ni attaslimu linusus alshar' siku zote wao wanapopata nas ya kisharia. iwe ni aya katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala au hadithi katika sunna rasul sallallahu alayhi wa wanaipokea kama ilivyo wana kuiweka katika vitendo na kuielewa kufahamu kama walivyelewa na kuifahamu wema waliyotangulia kwa maana Sheikh Al-Sema rahimahullah hafidhahullah fahum yaslamun lilnusus alshar' wa huwa najil salimisha katika kwa kuyapokea kuyapokea text ya Qur'an na Sunnah ya Nabii sallallahu alayhi wa sallama sawaa fahimoo alhikmah minha am la sawaa wa ni kwa nini Allah Subhanahu wa Ta'ala ameamrisha jambo kama hile? Ni kwa nini Mtume sallallahu alayhi wa sallam ameamrisha jambo kama lile? Ima wameelewa hikma ya jambo hile au hawajaelewa wa wanafanya kama walivomrishwa na Allah na mtume wake sallallahu wa sallam. Wakati mwingine huwa tunauliza maswali. Kuna hikma gani kwa nini Allah Subhanahu wa Ta'ala amekataza pombe? amekataza unywaji tembo kuna hikma gani ni vizuri wawe kujua hikma na Allah ametaja katika Qur'ani kwa nini amekataza pombe kwa sababu qul fihima ma ithmun kabirun wa manafi'u lin nas wa akbaru min naf'ihuma faida yake ni chache kuliko hasara inayoleta hasara na ubomoaji inayoleta ni kubwa kuliko faida yake na siku zote Allah anapo, Allah anapo jambo Allah anapokataza jambo basi kuna hikma kubwa ndani yake huenda wanadamu wakaijua au wasijue ndio maana katika sifa za ahlu sunnati wal jamaa wao wanazikubali dalili za Qur'ani na Sunna hata kama watakuwa hawako ina position kutambua hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala kuamrisha jambo kama ile Sheikh ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kukataza jambo kama lile wao wanajua maadam Allah ameadamrisha jambo hili basi ina faida kubwa kwangu mimi maadam Allah Subhanahu wa Ta'ala amenikataza kufanya jambo hili basi ina hasara kubwa ndani yake kwangu mimi wao wanaelewa hivyo Sheikh asema wala ya'ruduna ya nusus wala ya'ruduna ya nusus ala uqulihim wali bali wao hawa hawazikubali nusus hawakubali Qur'an na Sunnah kwa kuwa inakubaliana na akili zao bali siku zote wao wanalete akili zao yale ambayo Nigeria akilini wao kuyalinganisha na Qur'an na Sunnah Madam Qur'an na Sunnah inelekeza kwa kufanya jambo fulani inakataza kutofanywa jambo fulani basi wao hiyo ndiyo msingi ya dini yao Wanafata kama Qur'ani inavoeleza kama sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inabofundisha wafahamun kama fahimaha as-salafu salih na suku zote wao wanaelewa dalili za Qur'an na kuzifahamu sunna za Nabii sallallahu alaihi wasallam kama walivoelewa na kuzifahamu wema waliotangulia akiwemo nabii Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na masahaba wake ridwanullahi tbaraka wa taala alaihim ajma'in <coughs> kwa jambo la kwanza alo sunnati wal jamaa wao misingi ama asli ya mafundisho yao ni kitabu na sunnah pili wao huzipokea kitabu dalili za kitabu na sunnah kwa moyo mkunjufu basina na shaka yoyote na wakazielewa kama walivoelewa wema waliotangulia jambo la tatu ni alittibau wa tariku Wao siku zote wanafuata wanafuata nyayo za mtume sallallahu alayhi wasallam wa mafundisho ya rasul sallallahu alayhi wa sallam kama alivyotekeleza ibada zake kama alivyofundisha muslamu kutekeleza ibada yake na wala hawazui uzushi wa aina yoyote katika dini ya allah subhanahu wa ta'ala alazima mslamu kuwa kuna tofauti ya mambo ambayo niya ya kidunia na mambo ya kidini mambo ya ibada katika ibadat Muslimu hafai kuongeza hafai kupunguza. Anafaa kushikamana na ibada zake na kuzifanya kama alivyofundisha Nabii sallallahu alaihi wasallam. Amma mambo ya kidunia wanadamu wanaweza wakatumia akili zao wakavumbua wanayotaka kuyavumbua katika ulimwengu wao na wala hakuna waswasi. Maadamu wao hawa khalifu maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala basi wanaweza wakavumbua na kusahilisha maisha yao wanavyotaka ama katika mambo ya dini ni lazima mmslamu siku zote awe na msingi katika Qur'ani ya Allah Subhanahu wa Ta'ala au sunna ya Nabii صلى الله عليه وسلم ndipo uwe na matarajio mbele ya Allah ya kuwa ibada yako imekubalika kwa, ime kwa hivyo wao siku zote wanafuata na wala Hawajifanyii mambo kiholela wanavyotaka na kuzua mambo ma katika dini ya Allah Subhanahu wa ta'ala la Fahum la yuqaddimuna baina yaday Allah wa rasuli wow, hawaji, hawaji, hawaji tangulizi mbele ya Allah Subhanahu wa ta'ala mtume wake Allah Subhanahu wa ta'ala ametuambia ya kuwa ibada inafanywa kwa namna fulani basi mslamu anafanya ibada yake hivyo mtume sallallahu wa sallam ametufundisha ibada zote na kutuzuia Tusiongeze katika dini wala kupunguza mslamu anasimama katika mipaka yake. Anasimama katika mipa ya, mipaka yake kwa kuwa yeye anafuata alivyoamrishwa na anajiweka mbali na makatazo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa mfumo aliyowacha aliyofunza Mtume sallallahu wa alayhi wasallam na waliyoshikamana nayo wema waliotangulia. Kinyume na kinyume na mbtadiaa watu ambao wanazua katika dini ya Allah Subhanahu wa ta'ala na unapoulizwa wanasema kuna ubaya gani yani ya mtume sallallahu alayhi wasallam amefunza kila jambo la khairi na kuhimiza na akatuonyesha kila la shari na kututahadharisha lakini bado kuna watu wanasema hapana mtume akufundisha hii lakini hakuna ubaya ukifanya anta انت تتقدم بين يدي الله ورسوله وترفع صوتك فوق صوت رسول الله صلى وسلم عليه لا كسبه يكون تومه حقفنزا لا يكون هايك يكون عباده وقت هو بس حيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي wao suku zote wanaipatia umuhimu wa hali ya juu kitabu cha Allah Subhanahu wa Taala na sunna ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Utakuta mtu ambaye suku zote yeye ana, ana ile hali ya kufanya vitu ambavyo kwamba ni vya bid'ah anafanya baadhi ya vitu ambavyo kama Mtume sallallahu alaihi wa sallama hakufunza utakuta anashikamana na baadhi ya mambo ambayo Mtume hakufunza lakini ukiangalia kufuata kwake ako akuziro Utakuta mtu na insists ya kuwa unaposwalisha hapa ni lazima wewe usome duaa kwa sauti baada ya swala. Lakini unapomtazama mtu kama huyu ngozi yake inavuta chini mita moja. Mwanaume wa Kiislamu Mtume hasema sallallahu alayhi wasallam ma asfala min alka'bayni fa totoote ambacho kwamba kitakuwa chini ya kongo mbili ni sababu ya kuenda nar. Lakini utakuta kuwa huu mtu anasema mtu ambaye anavaa nguo juu ya juu ya kongo mbili huyo ni mwahhabi. mzazi akimwambia mtoto wake ambaye kanzi yake ni ya suna haijapita kongo mbili, anaambia kuja kuja hapa wewe na hiyo kanzi yako ya kimwahhabi. Ni sunna ya Utakuta mtu ana, ana anahimiza ana, ana, himiza, ana insist, ya kuwa jambo fulani lifanywe labda Mtume sallallahu alaihi wasallam hakulifunza na Madam hakulifunza na jambo la uzushi lakini ukimwangalia ndevu yake yeye ako clean shaved hii ni sunna Mtume sallallahu alaihi lakini yeye anapowazungumzia watu ambao anawabandika majina kadha wa kadha anasema yeye ye, katika alama zao wao huweka ndevu na hali ya kuwa ni jambo ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam amelihimiza amelifunza na akawasisitizia wafasi wake kuwa nayo. Kwa hivyo utakuta yakuwa mara nyingi mtu anapojiingiza katika mambo ya bid'ah atakuwa mbali sana na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam hata kama atakuwa anadai yeye ni mpenzi wa Nabii sallallahu alaihi wasallam. Na utakuta mtu kama huyu hana hana:{space}ehtimam na Qur'an na sunna لندرك مسميه نتاجه آية لندرك مسميه قوه يي ام حفظي حديث كتاب فلان في حديث حتى كمان 40 ناوي وليني بسبب سكو زوطه اتسمع اتسمع شيخ واني فلان قال امسما عالم لكن وافي قال الله وقال رسول الله قو وقتها صفه اهل السنه والجماعه واه يهتمون بالكتاب والسنة بالقرآن حفظا وتلاوه وتفسيرا وبالحديث روايه ودرايه وتكوتك واو وجبديشه كحفاظ القران كحفاظه وتطواه القران كوفن القرآن معنىه القران كوبديشه وتطواه كو كاتكتابه ذا القران لكن اوكيंदा وعند مغير ما دام انت يي ame khalifu manhaji ahlus au mafundisho yake yatakuwa mbali na Qur'an watoto watakuwa wana wa na kasida wa baada ya kasida na hifadhishi wa anashid baada ya anashid utakuta mtoto amehifadhi anashid kada wa kada wa kada bali mpaka yeye mwenyewe anabobea na kuwa ni muimbaji lakini muulize una hadhi gani ya Qur'an hali ya kuwa wewe umejaliwa ume kuhifadhi anashid zote hizo itakuwa kama mehifadhi juz'a amma itakuwa ni bahati kubwa هنا كانوا من اهل السنه والجماعه واو مسيئ جاءوا كwanza kabisa ni kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala hifzan kuhifadhi Quran kuijua kusoma vyema na kuifuata Quran na tabia zikao za Quran kwa hivyo hiyo ni mfasi wa اهل السنه والجماعه وفاقوا هيديو بخلاف غيرهم من المبتدعه الذين يهتمون بكلام شيوخهم أكثر من اهتمامهم بالكتاب والسنه ni numana wasioku ahlus sunna wal wa utakuta wao, umuhimu maneno ya mashaikh wao na anaashid na kasaid kuliko vile wanaivyoipatia umuhimu Qur'an na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala jambo la leo na ni tarkut tafriqi bainal kitab wa sunnah illa bima haddathu ash-shari'u wao huku zote wanachukulia Qur'an na sunnah na kukuwa ni misingi mbili muhimu hawake Qurani na kando wakasema kuwa mimi nafata Qurani tu ikiwa jambo hilo halijatajwa hal, hal, hal, kwa Qurani halijazungumziwa hal, katika Qurani basi mimi sioni kama ina umuhimu wote au sioni kama unalazima wa wote wakufuatwa la bali wao wanachukua au wao وانفى قراننا وسننا فالكل من عند الله تبارك وتعالى والقبول لهما على حد سواء وانا وانا اقول قران ونحي وسنه متم صلى الله عليه وسلم وحي في لا في لا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وقال عليه الصلاه والسلام الا اني اوتيت القران ومثله معه unamsikia yani mimi nimepewa qur'an na nimepewa mfano wa qur'an ambao ni sunna ya nabii sallallahu alayhi wasallam kwa hivyo sunna ina umuhimu kama vile qur'an ina umuhimu na maana allah subhanahu wa amba atakuwa ni mwenye kumtii mtume sallallahu alayhi wasallam katika mafunzo yake na katika sunna yake amemtii Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo hakuna vile mtu anaweza akatenganisha Qur'an na sunna Allah subhanahu wa ta'ala amesema aqimus salah si namshieni salaa kwa Qur'an wa atu zakat wani zaka ni vipu mslamu ataweza kupata details za kusimamisha swala litasali mara ngapi kwa siku nitasali ngapi nitasoma nini ndani ya swala yangu mambo haya yote yameelezwa katika sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa hivyo ndugu zangu leo tumezungumzia kuhusiana na mambo hasa sifa ambazo kwamba wanafaa kusifika nazo wafasi wa ahlu sunnati waljamaa na tukataja jambo la kwanza ni kufanya ya kuwa asili ya mafundisho yetu ni Qur'ani na sunna jambo la pili ni kujisalimisha mbele ya Qur'an ya aya yeyote au hadithi yoyote ya, ya Nabii Muhammad sallallahu Alaihi wasallam na wala tusitangulizi akili zetu jambo la tatu ni kufuata sunna na Qur'an na kuchweka mbali na bidhaa Jambo la nne ni kupatia umuhimu kitabu na sunna kwa kujifunza kuhifadhi na kufuata. Na jambo la tano ni kutotofautisha kati ya sunna na Qur'an. Mtu akasema mimi nafata Qur'an na wala sitambui sunna, bali zote zaenda sambamba ndo Muislamu aweze kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala anavyofaa kuabudiwa. Bismillahir Rahmanir ta'ala ta katika kipindi kijacho tutaendeleza mada hii ambayo tuwazungumzia mambo ya kipekee ya Ahlus Sunnati wal Jamaa wajazakumullahu khaira mpaka wakati huo na wacheni katika ulinzi wa Allah Subhanahu wa Ta'ala wassalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh